Välkommen till avsnitt sex av A Bit of Nerdiness. Det här är Nico och med mig som vanligt, Danne. Ja. Och Fanon. Ja visst. Och ja, vi hoppar väl direkt in på vad vi har nördat. Färnon, du kan väl börja för du har ju köpt en liten burk. Ja, jag har ju inte, dock inte hunnit nördat något eftersom att jag bara sitter och väntat på massa installationer överallt och hela tiden. Mitt, in, nu är det ju åtminstone internet som begränsar mitt nördande istället för min dator ja, Precis, skaffade en sprillans ny Ja visst, var, var köpte den här Men eh, som sagt, mest installationer än så länge på den Så att eh, själva nördandet har väl fortsatt med lite fallout shelter när man har tid Och lite andra telefonspel Annars har det varit väldigt lugnt från min sida Ja vi kan ju be Men det ska, en dra, det ska väl dra igång nu? Ja, precis. Vi kan ju be lyssnarna att skicka in några exempel på bra spel som de tycker att du borde spela. Eftersom ja, eller som de tycker att letar. alla borde spela. Ja, ja, exakt. För du har ju inte spelat så jätte... <skratt> det var du. <skratt> <skratt> fick jag sms så fanan <skratt> <skratt> Stäng av ljudet, nico ja, ja, eller hur? Jag tänkte det. Jag inte tänkte jag att du hade ljuder på, eller? Speciellt ja. inte när du skickar sådana där bilder till mig. Kan jag inte skicka nu, eller? <laughs> när ska jag skicka det, tycker du? Efter äh, Daniel, ah, okay. vad du när det? Jag har inte hunnit någonting överhuvudtaget sen vi spelade in sist Ingenting? Nej, ingenting Vi, vi, vi nördade brädspel i helgen Precis jag kom ja. hem till mig och körde lite Yes Ja, allt alltifrån, alltifrån Sheriff of Nottingham till Ja, Cars Against Humanity Ja, det ballar du ganska hårt Där ballar du jävles hårt <laughs> Men det, var det, är ju ett, ett, det är verkligen ett horribelt Horribelt spel för horribla människor mm. Verkligen ja. Och ju, ju skummare människor man spelar med Ju skummare blir spelet Skulle jag ja, säga Ja vi hade ju speciellt två stycken <skratt> med oss Som var lite väl mm. Ja Fast Nej, jag, du... tro, jag tror ändå Färna tog, tog Det värsta kortet <skratt> av alla Jag tänkte säga det Färna Gick nu så lågt <skratt> man kan komma just nu <skratt> Vad då? Finns kortet med i spelet då måste du använda det. Yeah, ja, precis. precis. Ja, det är bra. Men annars <coughs> ingenting. Nej, faktiskt inte. Nej. Jag ska jag väl sätta mig ner och försöka göra någonting nu i veckan. Ja jag, ja, jag kan ju börja prata lite. Jag har suttit med ner och fortsatt lite på Witcher 3. Mm. Jag kommer vidare i storyn där för varje gång jag sätter mig med det så fastnar jag ju. Men det är ju det att man ska komma tillbaka också. Det är lite svårt att komma tillbaka i styrningen och få in kombatten när man har varit borta ett tag. Det är inte så svårt, utan det är mest att man ska få rytm i hur man blockar och allt sånt där. Mm. För allt har jag ju av en stamina-mätare, och den är jag inte riktigt vän med just nu. Jag tror jag har varit borta ett tag. Men storyn och alla karaktärer och sånt är ju skitbra i det där spelet, så jag älskar att komma tillbaka till det. All right. Sen utöver det så har jag spelat... började Jag ska få det Doom igen. Den här Doom BFG eh, Editions Där man får Doom 1 Med alla expansioner 2 med alla expansioner Och eh, Doom 3 då Fan vad ballt Så nu har jag börjat sitta med ner och spela att eh, Är det till PC det eller? Ja precis, ska få igenom Steam ja. 300 spänn tror jag gick på så det är ju ingenting För liksom. alla spel? Ja för alla spel Nej, det var ingenting. Så nu sitter jag och ska förbereda mig inför Doom 4 då Och jag ja. ska precis gå in på Inferno som är sista på domet. då. Mm. Så det har varit riktigt kul med att jag spelade... Ja, för det igår och nästan spel igenom hela domet. Jag fastnade helt. När utöver... kommer fyran då? Det är när som helst. I då? år, men de har inte sagt exakt datum. Nej. Så det kan komma egentligen när Nej. som helst. Precis. Så Svårt att säga att nu är vi redo så kommer det släppa. Och det är ju Gamescom nu så vi kan ju hoppas att vi får höra någonting därifrån. Precis. Men ute för det har inte varit mycket. Jag har... Jag hade tänkt att spela vad är det? Telltales eh, Game of Thrones. För det har jag nedladdat alla. Vad är det fem episoder som är ute? Mm, jag tror det är fem Jaha. eller sex episoder som, ska, som det ska vara totalt. Så jag tänkte vänta lite utifrån och kolla och läsa upp om sjätte avsnittet kommer. Annars kommer jag bli helt tokig. För jag vill ha alla innan jag sätter mig ner och spelar. Så jag måste kolla om det var fem eller sex. Sen mm. ska jag sätta mig ner och spela det då. Men ska vi hoppa in på nyheter då? Ja, ja vi gör det direkt. Jag tänkte ta Games kommer ju precis börjat. Eh, Xbox-konferens eh, Xbox var ju idag. Ja, ah, just det. Så var det. Ja. Eh, började Men vi börjar med det som kom strax innan. Och det är eh, Final Fantasy 7 Remakes-direktor Tetsuyu Nom Nomaru har bekräftat att Final Fantasy VII Re Remakes-stridssystem kommer att ändras, ändras drastiskt. Och han säger mm. så här uh, we're not going to be changing it into a shooter or something like that we are going to bring dramatic changes but we want to make sure it's still recognizable så de kommer ändra väldigt mycket men fortfarande behålla spelet snarlikt mm. Mm. och jag har hört rykten om att de ska ändras lite i storyn och allt möjligt, cutscenes och allting så det kommer liksom Jaha. det kommer vara känslan av Final Fantasy 7 men det kommer inte vara samma spel men det kan väl vara rätt smart ändå. Men vi får se, jag, jag har inte spelat Final Fantasy VII, men de säger också att Final Fantasy VII vill man ha exakt som det var. Så kommer det ju nu till PS4 och sånt eh, downloadable. Med... Men då känns det ju ändå som att det där är ju, alltså antingen lyckas de eller så kraschar de mm. tragiskt. Fansen har ju velat haft det hur länge som helst. Så för mig som inte har varit ett jättetok fan, för mm. mig kan det vara kul att se vad som händer. Men hardcore-fansen är inte alls lika glada. De vill ju ha Final Fantasy VII med bara uppiffad och ny grafik. Såklart. Så ja, vi får se. Då, då gäller att de hittar en skön gräns så att fansen blir nöjda och nya spel kan komma in i det. Mm. Nästa är uh, Vega, är annonserad till Street Fighter 5. Den här killen med klon på händer och yes. masken. Och det var väl ingen som inte hade trott något annat men nu har vi egentligen fått honom. <laughs> och nu kommer vi då in på Xbox annonseringar. Första jag har här är att Rash från Battletoads kommer nu är nu tillgänglig i Killer Instinct. Det är lite kul. Det är fighting jo, så det är, det är lite, lite kul och det släpptes idag sa de, så det är ute nu. In och, ja, och Rare Replay släpptes väl var igår? Igår tror jag det släpptes. Ja. På tal om Battletoads Precis mm. Så de håller på att köra mycket nu För både Killer Instinct och Rare Replay Är ju Xbox One Exklusivt mm. Så de kör hårt på det där Just det, ja. jag hörde också att På tal om Xbox mm. Att Rocket League Kan komma att komma till Xbox Då Sony verkar att ha tabbat sig Med att ta exklusiv rätt Ja. Så, Så att, äh, nu, nu, nu vill Xbox köpa in sig i det där och de kommer göra allt för att göra det. Ja, det förstår jag. Ja, det är jag. klart. Ja. Så, tänk äh... dig alltså, alltså, att spela mot andra konsoler. Ja, vi får se. För det är ju som sagt, som, precis som du säger, det är ju multiplattform via PC och Playstation. Och då Så... borde det kunna lösas med att... Ta multiplattform till Xbox precis, också. Det, det beror ju helt ja, på ju griniga man. Xbox och men, PlayStation A ja, på varandra. Precis. Ja, men så det är de se. ju jämt. De är ja. varandras jävla hårdare till. <laughs> ja. Så liknande som de här konsolerna är nu. Så, men det borde ju inte vara något problem att fixa tycker jag. Nej, men precis. Nästa nyhet är Scalebound. Ett nytt spel kommer att lanseras exklusivt till Xbox One Holiday mm -hmm. 2016. Det här är ett. Ett spel som påminner väldigt mycket om Devil May Cry. Det är en blandning av fantasy-tema, drakar och monster. Jag kollade den trailer som släpptes nu. och Igen har åtta minuter exklusivt, tror jag det var, gameplay-video. Mm. Men det, det är ganska skönt för man är en kille. Man springer runt i en fantasy-värld. Man slåss med svärd, sköld, pilbåg, allt sånt där. Soldaterna bär liksom rustning, alltid sedan medeltid. Och du har, du har liksom din kompanjon, ett monster, och jag tror man börjar med en drake eller vad det är, som du kan flyga runt på. Han hjälper dig, runt hier, liksom, han hjälper dig i strider och sånt. Mm. Men karaktären man är, han, liksom, han är ganska modernt klädd. Han har en arm som är, ser ut som typ en eh, drakarm. Okay. Han kan förvandla sig till någon demonaktig, halv människa, halv... Eh, drake och spöar runt. Han springer runt med moderna hörlurar och spelar typ något pop transaktiv musik medan han slåss. Så det är väldigt så over the top. Men sen är det Platinum ja, det... Games som gör det. Alltså de som mm, har gjort okay. bayonetta ja, och de här ja, spelen. Ja, precis. Så, ja, då, då, då kommer det bli bara... ja, ja man, I man, början ja. att jag bara gap och visste inte var de höll på. För det var väldigt mycket taget från överallt. Mm. Men det såg sjukt cool ut. Och sen visar de sen i slutet också att det kommer att vara four-player co-op. Så alla har gott, sin, sitt monster och sin karaktär och sen är det inom mörsa i spelet liksom. Så det kan vara nog riktigt kul. Mm. Ser riktigt häftigt ut. Så jag är, är det något som jag skulle skaffa Xbox One för så just nu så är det Scalebound för det såg riktigt coolt ut faktiskt. Och den sista trailer, eller sista nyheten inne, inom spel så är det slutet av konferensen så visades Halo Wars 2 upp som kommer att annonseras 2000, eller som kommer komma ut fall 2016. Och Halo Wars år, är då alltså. det här vad är det, strategispelet typ Starcraft liknande Precis. fast med Halo-karaktärer. Mm. Ett av dem var ju jättehyllat. Jag har testat aldrig det men jag har hört att det var sjukt hyllat. Jag har inte heller testat någonting faktiskt. Nej, Så det kommer komma då till Ja, PC, alltså Windows 10 och Xbox One. Mm. Så det kan vara riktigt coolt att kolla in. En sista nyhet som inte har något med tv-spel men som tänkte var kul för folk att veta det är att Prometheus 2 kommer att börja spelas in i januari 2016. En mm. liten kul filmnyhet som kom. Hoppas att det inte blir samma jävla skit som ettan. Jag gillade faktiskt ettan. <laughs> jag hade svårt för det. jag hade det så. så jävla svårt för Ja, jag gillade vad de gav Det var så mycket missar och så mycket Nej, för fan Jag gillade vad de gav Det är ju ingen alien-klass på det Men jag gillade vad de försökte Sen var de lite överdriven i slutet tycker jag Men ja, de försökte allting var överdrivet Ja, jag gillade Nej, nej, jag, jag... De, de, de, för, de försökte för mycket med den filmen Ja, det jag tror de de ville ju skapa en hel värld på en film. Mm. Så det kändes... Det var väldigt mycket att hålla reda på. Men det, var det vad... funkar ju aldrig. Vi att göra en, en hel värld på en enda film. Nej, det nej, var precis. väldigt mycket de skulle slå ihop. Och det skulle vara så här, what the fuck moments och allting. Och allt spoilades innan. Och, <laughs> och, nej, jag vet inte med. Men nej, vi var, vi var sju pers tror jag som gick och såg den på bio. Vi var två som gillade den. Så det var jag oh, yeah. <laughs> ja. Den, oh, det, det som räddade lätt. filmen det var ju Fassbender mm. hans karaktär ja oh, han var riktigt det jävla iskall ja oh, den riktigt Katisfall. Vad heter hon, den där svensken, hon var väl, hade helst att någon annan Ja, jag tycker hon är så sjukt tråkig skådespelerska Ja, samma här, samma här Hon ska vara med i tvåan också Ja, det blir ju som att. Men man vet inte, hon kanske blir lite bättre till dess Nej, kanske på Den rollen, den var ju bara katastrofal Ja, det kan ju vara rollen i sig som är dålig också Inte hon, om man säger Ja, nej, nej Hon har dålig i alla Det är en dålig kombination av både karaktären och den som spelar Ja, Nej, vi får se vad de gör. Och sen vad fan Charlisteron höll på med det, vet du fan. Nej. Nej, det var länge sedan jag såg den där filmen Nu så jag måste nog kolla om den och se om jag fortfarande gillar den. För jag kom, jag såg den så sagt bara på bio. Sen har inte jag inte sett det, men jag har den här hyllet för så kanske jag kanske får återkomma så om jag tycker det, jag, är lika bra nästa gång. Charlisterons pappa helt plötsligt i en liten brå i skeppet Vad? Vad va, kom han ifrån? <laughs> ja, du... Och var, var, varför är han där? Mm. Nu för att han är rik och allt sånt där, men come on! Ja, det ja, ja, ja säger vi. Ja. Nej, Nej, precis, säger vi. <laughs> kan du göra vad de vill, vet du? Precis. Ja. Ja, säger, ska vi gå in i huvudämnet? Ja, kör! Och dagens huvudämne är då hjältar och skurkar. Ja. Och jag tänkte vi börjar med den enkla frågan, eller enkla, den klassiska frågan. Har ni någon favorithjälte? Ja. Jag har några stycken. Ja, du kan väl börja, Fernand, att du så jag först. Alltså, eller det, det här är är det eviga problemet för min del. Jag vet, räknas han som hjälte, eller räknas han som skurk? Hur räknar du dem? Jag vet vad han kommer att säga. Det är också... <laughs> Ingen kommer <att> bli förvånad. Men <laughs> alltså, han är ju både och. Lite. Ja, jo, han är en anti hjälte. Ja, ja, precis. Ja. Men eh, hur som så Deadpool, såklart. Mm. Vem ja. annars? Ja. Men eh, strax därefter så är, är ju även Batman en favorit. Mm. Faktiskt. För min del. Absolut. Jag, jag, jag håller Turtles jävligt högt. Åh! Alltså, oh! ja. Hade inte ens tänkt på. De är ju också hjältar. Precis. Precis. Fan vad coolt. Ja okej okay då. De är på... Fan det är nästan som de får ner Batman du gillar dem så ja, pass. Ja, det blir nog alltså, fan... Det, det var ju mina första liksom stora hjältar. Ja, men precis. Man har, varit med, man har ju haft dem så länge. Liksom. Mm. Ja, det blir nog fan... Deadpool Turtles Batman, i mitt fall, tror jag. Ja. Jag har två karaktärer som jag delar lite på första plats. Och det är... Ett, först har jag ju Batman, som jag älskar. Och sen har jag Shungoku från Dragon Ball- de stunder när han är seriös. Tyvärr så är mm. ju det är ju många Dragon Ball och väldigt mycket oseriöst. Och det är de är lite over the top hela tiden. Men när han är den här som är ute i strid han är förbannad han är så råhård då älskar jag den karaktären för han är så jävla cool. Mm. Jag måste fråga Nico jag har inte läst så mycket Dragon Ball jag har läst lite ja. men inte mycket alls. Vem av dem är det här? Jungkook i huvudrollen. Det är handen är lilla i orange, han. Ja, uh, du är ju så långt tillbaka. Vad kan du say stora. His power level was? It's over 9000. Det är <laughs> ju <Jo>, possible. <laughs> Okej, okay, uh, då är jag med vem du pratar om åtminstone. Uh, och han har ju, uh, som sagt, det där med 9000, det var bra länge sedan. Nu är de ju uppe i oh, ja. god mode, som de <laughs> liksom, det kallas. De har spårat <laughs> ganska hårt där, men just karaktären. Ja, de spårade ganska hårt på en väldigt kort stund. Mm. Men de nya filmerna så har det alltså, jag tror att först blir han, vad var det så först är han ju en vanlig Saiyan sen blir han ju Super Saiyan, sen blir han Super Super Saiyan, sen blir han Super God Saiyan och sen blir han <skratt> <skratt> så det fortsätter liksom bara det är liksom... <skratt> Hur många avsnitt finns det? Oj Alltså av hela allting alltså, det, det finns ju liksom uppdelat i olika Mangan är ju filmserier. 52 Ja Sen är ju tv-serien väl typ 300 avsnitt eller vad det kan ja, vara. Precis. Och nu ska de ju göra en ny liksom, fortsättning yes. på den serien. Plus att det exactly. finns ju filmer som hade, efter att serien slutade för tio mm. år sedan eller vad det är. Så de har ju liksom hållit på väldigt mycket. Tyvärr så kommer ju inte så mycket till Sverige som man ser. Men jag har hört att den senaste filmen eller ja, det har ju kommit... Det ska, det har, Riktas om en film som ska komma till Japan Och nu ska den som komma innan till Japan komma till USA Så vi får se om vi får hitta den också uh, Men uh, är, är han vuxen nu? Han det är är det vuxen. du läser och ja, tittar på Han har två okay. barn och allt möjligt Oh shit, okay. ja, men då, då får jag lite perspektiv på det. För det, det lilla jag har läst, det var liksom, då var han mini-mini. Och... Ja, precis. Ja. Men han är väl morfar nu, tror jag. För jean oh, Gohan ja, han, som hans äldsta son, i senaste filmen jag såg, har fått reda på att han ska bli farsa Satan! Då har man dragit det är det en serie brustigt långt. Ja, men, precis. Det är ja, lyssna på det här. De skulle möta en jättestark snubbe som skulle ta död på världen. Ja. Inga förutom en god-science skulle kunna besegra honom eller ja. vara jämlik honom. Ja. Och då behöver man fem stycken science som håller i en sjätte för att ge all sin kraft till honom så han kan Va? bli god-science. Det är bara det att det problemet var att de var fem science så de försökte ju med Sean Gohan så han skulle bli gud men det gick inte. För de var ju fyra som höll igenom. honom. Och då kommer hon fram, nej men jag är gravid Och barnet kan ge sin kraft oh! Så han har sin hand på magen Och de håller på honom Och då blir han ens faktiskt faktiskt I'm done I'm done <laughs> Då var det liksom yeah. <laughs> Ja det, det, det Där kommer vi tillbaka till förra avsnittet också mm. oh. Där kommer vi tillbaka till förra avsnittet What the fuck moment Ja, oh, exakt Ja, oh, den glömde jag att ta upp den Ja, oh, precis. Oh, precis, det är den Öh uh... <laughs> Okay. och det är sådana delar som är okej, okay, men sen de är seriösa när det blir lite allvarligt mörkt, mm. lite blodigt det älskar jag i den serien och samma sak, Batman, det jag gillar med honom det är just att det är så mörkt och då tänkte jag komma in på min nästa fråga vad är det som gör eller vad tycker ni är det som gör en bra superhjälte eller en bra hjälteberättelse Oj, oj. Jag kan ju berätta min, jag gillar... Alltså, alltså Marvel, de, de tycker ju om dröm med döda föräldrar och döda släktingar. Mm. Det är lite Det att jag vill ha annan an, man är det jävligt fort de också. Precis. Det jag gillar i sådana här, det är, det är just det här mörka. Man ska känna för personen ja. eftersom de lider genom, jag har förlorat de nära och så ska de på något sätt samt, göra rätt för sig. Samtidigt får jag för mig att det är alltså... Det, det är inte intressant om det inte har hänt något heller, för skulle det vara liksom en vem som helst med hela sin familj kar eller och bla bla bla, alltid jättelyckligt, allting gick bra i skolan och så bara huxfluxen fluxen dag så fick han superkrafter. Det skulle ju vara så fruktansvärt ointressant. Mm. Ja, lite. Alltså man vet att hela alltså, hans liv har ju Det kan ju vara ja, en flickvän eller en ja. fru eller whatever. Ja, ja, men precis. Men det måste ju ändå vara någonting sånt tycker jag för att det ska vara Jo, men det intressant. måste ju vara någonting innan. Det måste ju finnas en intressant backstory. Ja. Precis, precis. Annars så, så känns hjälten bara som att så här, ja oh, okej. Okay. Det är liksom ja. Green Lantern. Mm. Det är bara så här, oj han fick superkrafter en dag. Ja. Ja. Mm. Ja, den var, jag tycker överhuvudtaget Green Lantern och allt det där ja, Man ser känns... inte filmen på så vis Han fick ju verkligen det i serietidningen också Ja, han är, exakt Han är bara, vem som helst Och så bara, oj, han fick superkrafter ja. mm, oj, är ju... nu, nu, är han, nu är han räddaren av universum helt plötsligt Det är ju inte intressant Alltså det är ju verkligen inte roligt. Ja, de, skulle... de, de gjorde ju det intressant ja jo, alltså visst, Allt, allt man eftersom det. I, i serietidningen Ja, precis. Men jag tror att jag hade ju inte, jag hade ju lätt fallit för någonting annat om jag var med i när det hände liksom. Precis. Och när det kom. Då, då kan jag tänka mig att det, här, det väldigt snabbt skulle bli ganska tråkigt. Mm. När det finns så mycket annat som är så pass himla mycket mer intressant. Precis. Ja, men det är som jag berättade om senaste Batman-spelet. När Batman bryts ner. Mm. att han blir galen, det är sådana berättelser jag gillar, när det är, jag gillar jag har jättesvårt för Marvel i serietidningsform och sånt där för att de är för lojiga Spiderman klarar inte av för alltid så, uh, vi har roligt, vi, är, vi drar skämt hela tiden, det är väl inte jag jag vill ha en mörk berättelse där antagligen så ska, kommer liksom, superhjälten ska nästan gå så långt så att han vill ta livet av sig för att han blivit så nedbryten sådana mm. berättelser det är verkligen mörkt. Och det är ju... Tyvärr så är det mest... Eller tyvärr. Det är det jag gillar med DC. För de är lite mörkare än de andra. Än Marvel. För Marvel jo, jo, är då, lite... De, de har ju med den brutaliteten. Precis. Och det är det jag gillar. Samma sak Dark Horse. Gör också mm. väldigt mörka berättelser. Mm. Det är därför som min favorit i Marvel. Det är ju Venom. För att han är den mörka varianten av Spider-Man. Absolut. Han är den här... Jag är beredd att döda när han är liksom som kallad hjälte också, lite antihjälte. Ja, precis, en anti-hjälte, precis. Då är han, han är beredd att döda. Står du i min väg? Jag går igenom dig liksom. Det är det jag precis. gillar med liksom den mörka sidan av Marvel. Tyvärr så är många av deras hjältar en lite för puttynyttiga. Ja. Det finns på, på, en jättebra historia om typ Iron Man. Nu får mm. vi ofta se den här jätteglada. Det finns en jättebra historia där vad heter det? Tony Stark Är alkoholist och håller på att förlora allt För att han är så nedbryten i alkoholen Sådana berättelser tycker jag är skitbra de ja, Det, det, alltså, det finns något. ju en sån sån Liten bakgrund i, i Iron Man Berättelserna också mm. Men de tar inte upp det lika mycket De, är, de ja, tar bara upp det typ i någon minut ja. Och sen är det bra med det Det finns någon serie jag kommer inte ihåg vad den heter nu, Men där de verkligen går in på det djupet ja. Och det är de som är så sjukt intressanta det är sådana delar jag gillar i serier När det är mörkare det, Och det som är viktigast för mig I en superhjälteberättelse Det är hur skurkan är oh. Det är därför jag Nu kommer vi in på nästa fråga Vem som är ens favoritskurk Och min är Joken. För han är <laughs> helt psykodelisk han, han har tagit död på så sjukt många Av Batmans närmaste Ja och till exempel han dödade, han dödade till och med en Robin mm, Precis han har med en kofot och oh. sen spränger honom. Ja. Och liksom det finns så sjukt många grejer mm. och vad heter det? No spoilers. But... Ja, precis. <laughs> <laughs> en annan spoiler är, är ju vad. det är ju han som skapade The Oracle som är Batmans hjälpreda. Mm. Jag, folk vet nog vad jag pratar om med inte killing joker och grejer. Så och den, den kommer ju ut på film snart så det räcker med det att kolla. Mm. Med Mark Hamill som röste till åken. Jag, jag måste samtidigt, jag, jag glömde helt på att vi spårade så jävla mycket vad gäller hjältar. Vi uh -huh. måste gå, gå tillbaka till en hjälte som jag helt bara såhär, mm. varför jag inte han för? He-Man. He He-Man, ja. the, man, the, the manliest gay super, superhero. Han ja, det, det är ju verkligen, han är verkligen en jättegay. Vid <laughs> sin rosa lilla bäst. Mm. och sina mm. tights. Sen blir den, förvandlar sig och blir en hunky fjalinga. Ja, precis. Ja. precis. Nej, men det, det, det var ju liksom, det var, när jag växte upp, det var, det var ju liksom det. Ja, men, Det var Tartans, det var himan. det var, det var, Turtles, det var, det var ja, Batman. Precis. Ja. Jag tror jag till och med hade Batman så i sån här plastdjur. Eh, jag med, jag, jag med. Oh, ja. med ja. Jag sprängde grejer. den. Ja. <laughs> men en tigersmällare, ironiskt jag nog. Jag hade ju massa sådana här masker och, visst fann, fanns det såna också sådana jävla, jävla masker jaj, jävla man satte jävla. Jävla på den där kattrackan också och grejer. Mm. Exakt. Oh. Ja, men det ja. finns ah, till, till skurkar igen, sorry. Nej men det, vi snackar allt, jag tänkte att vi har, kan har väl hoppa på? in bara lite snabbt på en favoritskurk ja, ni har. Uh, Magneto. sa alltså, du gillar Magneto? Jag älskar Magneto. Uh. Är det från serierna Han... eller är det från filmerna eller blandat? Ja, alltså både och. Mm? Jag började läsa alltså, Marvel när jag var 11-12 år. Jaja. Och liksom det första superskurken man kom till då så var det ju Magneto. Visst, innan hade man Skeletor. Men Skeletor är en tönt. Ja. Han <laughs> förlorar jämt. Uh -huh. I varenda var liten grej han gör så förlorar han. Han ska ju bara låta mycket hela tiden. Precis, precis, han ska se hemsk ut. Och, men han gör ju ingenting. Nej. Så där gillar för han är verkligen beredd att göra vad som helst. Mm. Eh, såklart Lex Luthor. Mm. Självklart. Ja, det är det. jag är riktigt intresserad på att se hur nya Lex Luthor blir. Ja, faktiskt. Det är liksom faktiskt. Han har ju alltid varit den här skalliga, rikemans. Han har varit president i USA en tid och det är massor av såna det här finns. grejer. Så det och, kan vara riktigt intressant. Och, och en som jag faktiskt gillar som är ganska brutal så är det ju Sinestro. Mm. Från just Green Lantern. Mm. Han, som blir, han som blir galen av makt. liksom. Mm. Men vilka, vilken superbov blir inte det? Ja, men det men gillar Sinestro. Ja, alltså, nej, jag och... förstår vad du menar. Han är blir... ju god från början, Sinestro. Ja. Och sen så får han tag på Gula Ringen. <laughs> och bara blir sprittsprångande jävla galen. Kryss! Och som alla mm. vet så är ju gul den färg som Green Lanterns gröna inte klarar av. Precis, men som han ändå klarar av. Ja. Yeah. Typ. <laughs> Sen logiken. Sen logiken. <laughs> ja. Det finns ingen. Nej, logiken och superhjältar, det är... Ja, det är som det. Är. Ja, och, en, och, och en till har jag. Ja. Uh -huh. Såklart. Zod. Ja, General Zod, Superman. General Zod. Mm. Mm. Det är, väl de, det, är, det är väl de som eh, står ut för mig. Uh -huh. Men, just det, nu när vi ändå pratar Superman, jag måste bara ja. ta upp den här grejen. Jag hörde idag, nu vet jag för folk inte ser Supermanan och sina glasögon på sig. Mm. Mm. Det fick jag förklara för mig idag genom en annan podd. Det är ju så att en uh, väldigt okänd uh, kraft som Superman har, superman har är hypnos. Uh, hypnos. Så därför får han folk att inte att se honom så. Det är alltså en masshypnos som han utför. Precis, och Va? för att kunna göra det på så många som han gör så ja, har han så fått förstärkning här, från ett glas från krypton och det glaset glaset han tagit från kapsen ja, när han kom ner på jorden. <laughs> så han har så gjort det här alltså, är faktiskt första gången jag har hört talas om det jag Ja, det har här jag, första här. Gången och jag kollade upp så det är sant, det här är fakta. Så jag har kollat upp. Egenting. Så, det alltså så, det. så att man skulle kunna säga att Stålmannen faktiskt är ond. Mm, han har hypnotiserat folk för att inte få folk att känna igen honom. Men vad alltså, då? De där glasögonen är alltså autohypnosi. Nej, han förstärker, de är som en sändare. Han skickar ut som är hypnos och kan klara av att skicka ut det till flera folk genom glaset i sina glasögon. Så de blir som en parabol som skickar ut signaler liksom. Kan någon förklara för mig då varför någon någonsin ser stålmannen? Ja, för att han, han väljer själv. Han när han väl är stålmannen. Ja. Men, ja Så okay. han går ju runt och hypnotiserar folk hela tiden för att de inte känner. någon. Vore det inte bättre om han aldrig sågs till? Ja, men ja fråga mig inte. Nej, nej, förlåt man ska inte peta, man ska inte peta jo, på det, det är det som är roligare. Man måste -logik. få peta. Mm. Ja, jag måste peta i och liksom leta efter de där hålen som ja, finns. För jag, för, jag förstår så, liksom inte så, man, man tycker liksom att det borde ha tagits upp i någon ja. film eller serie. <laughs> någon gång borde någon ha tänkt liksom istället nej. för att det ska bara stå typ på en Wikipedia sida. Ja, ja exakt, exakt. Att, liksom det, att det finns faktiskt en, en, en där där man går igenom det. Mm. För alla att veta har du, någon, har du någon datum och tid på När den här förklaringen Kom upp? Nicole? Nej jag har inte exakt så pass Men det finns ett till rykte. det här vet jag dock inte om den är sann Det här är ett rykte <laughs> okay. jag har hört ja. Och det är att Stålmannen är så pass stark Så att stålmannen är ganska lång Men när han är klarkant så är han så pass stark Att han kan dra ihop sina ryggnoter För att göra sig själv kortare Men, men vänta Vänta <laughs> Det här är också ett, alltså, det här är det, ett ju, nej. Jag förstår vad du menar. Jag vad du Promote menar. that guy! Men! men oh. Där skulle jag nog snarare säga så att. Det bara, varför inte bara ha en dålig hållning? Ja, precis. ja eller hur? Alltså Eller bara, bara sjunka ihop lite grann med kroppen. Det är mm. inte så svårt. Nej, så det finns många Istället för att, att dra ihop sin egen rygg. <skratt> <skratt> det låter det mer logiskt att ha en peruk. <skratt> Sätt på den eller, vad stort, eller vad som helst. <skratt> ja, ja, exakt. Nej, så det är just, Nej. nu spårade ja. vi in på det här, men nu ja, vet ni ja, men det, är det här som varför är han har glasögon med. i alla fall. Mm. Ja, ja, men precis, den har man funderat på länge, varför <laughs> idioterna i den här stan inte vet att han är mm. Superman. Nej, så han hypnotiserar folk för att de inte ska fatta vem han är. Ja, okej, okay. ja. Ja, jag, jag kan det, det, nog köpa det ändå. Fucked up. Mm. Ja, ja, det är det ju absolut, men jag kan ju köpa det typ ja, som serietidningslogik åtminstone. Ja, men, men då, tillbaka till Superhjältar till inne... Ja, ja. Jag tänkte en ny fråga här. Okay. Mm -hmm. I vilket format gillar ni era, era hjältar bäst? Är det film, serier, spel, tidningar? Jag skulle eh. säga en blandning av allting. Okej. Okay. Man, man, man, måste, man måste få det i olika medier. Ja. Mm. Man, man måste ju få liksom alla olika regissörers och, vad heter det, animerares tolkningar. Ja, mm. precis. Det är det som är det intressanta med det, hur man kan vrida och vända på en och samma person. Ja, exakt. Mm. Att jag vill nog ha liksom allt. Lite från allt. Ja, precis. Mm. Jag skulle säga att det viktigaste som ganska självklart, är serietidningarna. Absolut, för, för där får du ju mera utlopp för Precis. Men det jag gillar story gillar sådär filmer och spelen, det är att mm. de förklarar bättre än vad serietidningarna gör. Serietidningarna kan vara väldigt så här, invecklade och oh, svårtal. Ja. Alltså de förklarar på ett svårt sätt. Mm. Till och med lite kryptiska. Precis, medan ja, spelen får man liksom, där får man ju liksom följa en karaktär som jag spelar Batman nu. Jag vill, som... fortfarande, jag vill fortfarande ha en film om Stålmannen när man hypnotiserar folk. Mm. Ja, så vi får förklaring. Vi kanske får det nu. Su superman X, mass Superman, <laughs> yeah. Look at me. Superman, the glasses. Bara. <laughs> <laughs> Nej, så det är liksom, det finns ju massor sånt <laughs> Men Vänta, vänta. Förlåt, vänta. Jag måste spåra tillbaka. Vad sa du? Fick han det här glaset från sin kapsel? Precis, han kom ju i en kapsel ner på jorden- Ja, är det är rutan på kapseln då. Precis. För den rutan öppnas ju där har han krossat och tagit glaset ifrån. Aa, så det är den som förstärker. Vi, se, vi säger så. Så, att, så på vad heter hans hemplanet nu? Han har det, tappat bort det helt. Ja, Där gick alla runt och var masshypnotiserade jämnt. Ingen Nej, fanns på. Han fick först krafterna när han kom till jorden. Ja, ja det var ja. så Ja. Åh. Han... generna. Precis. Krafterna liksom de hade de här små som våra DNA Det här med sjätte sinnet ah, När han kom jo. till jorden Då expanderade de så pass att han började flyga Han kunde använda laser Han blev superstark Det är fortfarande den tråkigaste Superhjälten jag vet om Jag också faktiskt Jag har det aldrig tråkigare. fastnat för honom det finns Men drar det, det, det, någon, dra någon som är tråkigare Danne. Green Lantern ja, men, Alla kategorier men... he är egentligen också mycket Mycket tråkigare men Stålmannen är ju så meningslös För han, han går ju egentligen inte och, Alltså Det finns ingen mening Men nu har han att... ju blivit intressant i och med att han masshypnotiserar folk Ja, ja. <laughs> jo, men det, ja, det är intressant nu helt plötsligt ja. Ja, Absolut det håller jag med om Det blev liksom mycket mycket mer intressant Att han faktiskt går omkring Och medvetet manipulerar folk mm. Ja precis och allt och alla dessutom Precis Det verkar inte spela någon ja. roll vad det är. i sin omgivning i alla fall Ja Nej, det finns ju en som har listat bra. ut vem han är. Och det är ju Batman. Men annars... Ja, är det liksom... du, jag, jag skulle nog säga att Louis Lane också vet om ja. det. Ja, men det är ju först när Fast de börjar det. dejta. Det, det, ja, det är, är det, jag... är det är det istället. Är okej, okay, det är verkligen det han håller på med med Lois Lane där? Om det är hypnos inblandat. <laughs> det som nu är problemet där... Nu blev man en jävla bedragare här också. Mm. Ja, jag menar det. Problemet där är det väl hur han får barn med henne. Det är det jag skulle vilja veta absolut. Kan han kontrollera sina kaffesåpass så pass, Eller går han rakt igenom Ja men, nu, vad fan Nu jävla spårar du <laughs> Tänk den. på den där <laughs> ja, ja, Jag tänkte mer på Liksom det här är hon Vill hon verkligen ha Clark Kent, Eller är det han som bara såhär Följ med mig hem Ja det har jag inte tänkt på men ja <laughs> det är en bra ja, fråga. Jag masshypnos. Man ska aldrig leka med masshypnos. Mm. Äh, vi får bycka in det. den här frågan till Big Bang Theory, för de går ju runt och snackar om sånt här lite, då, då får vi se vad de säger. Ja. <laughs> Sheldon Cooper sitter och tänker på det. Ja, precis. Ja, nej, men det finns massor sånt här, ja. Eh... Men nu har Tim... vi, jag vet inte, fick vi höra någon superskurk från dig, Nico? Ja, jag sa ju Jåken där i början. Ja, men jag tänkte förutom honom. Det, vi förstod nog alla att det var han. <laughs> har någon Just... mer än Jåken? Liksom? Ja, precis. Ja. Som sagt, jag gillar ju Lex Luthor. Han är ju riktigt bra. Mm. Men sen gillar jag ju, om man bortser från superhjältar och sånt, så jag gillar ju liksom pff, Alien- sådana där, det är ju liksom, det är, också mm. skulkar, de är ju också ja exakt Om man tänker, de man är säger ju så, ja. Mm. Ja, Alien Predator är ju också tekniskt sett Och då har, vi, då har vi också en jävla hjälte i, i Ripley. Ripley, precis. Hon, visst, hon blir ju också lite överdriven med igår, ja, det, det ju när filmerna går, men i början det var inte ju inte hennes klockliga. fel, det var ju regissörernas ja, fel. Ja, det är oftast deras fel. <laughs> ja. Så att, hon, hon spelade bara rollen och tog det som det var. Ja, jag kommer faktiskt, jag kom faktiskt hon, är ju, precis, hon är ju, ja, fortsätt förna. jag kom precis på både en, en superhjälte i tasken att säga, Man har ju typ superkrafter och en superskurk. Uh -huh. Inspector Gadget. <laughs> Apropå sådana ja. När vi var yngre liksom. mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. <laughs> nej, han, han, är ju, han borde man ju räkna som hjälte ändå. Jo han är ju en hjälte ja. Han, ja, jo, ja. Sen, minns, sen minns jag aldrig Vad skurken heter riktigt Jag kommer bara ihåg hans skratt Och hans avslutningsscen i varje avsnitt ja, Ungefär nej, Jag har aldrig sett den ordentligt Va? Inte ens tv-serien som gick när vi var små Jo nej jag bytte alltid För jag tyckte inte om honom han är ju skithäftig. Nej, han har aldrig varit min grej så att han kom. Jag försökte sitta och titta på nicea men det är ju lite som vi pratar om jag gillar ju det här mörkare. Ja, det är väldigt lite mörkare ja. i den serien. Så jag, bytte jag. jag bytte ju heller till ja, som Terten. Äh, Dr. Android. Kla. Ja, just det, jag ja, sa just det. Jag. Dr. Ja, Dr. Ja. ja. det var grejer det. Men serierna gillar ju skurkar som i Mortal Kombat där vi har Quan Chi. S mm. äh, vad heter det som är häxmästarna, The Sorcerer som ja så lite så här halvt han gör allt för sin egen vinning och håller på med lite så här mörk som gör zombies och allt möjligt av folk och såna här men han är ändå råkaxig. Jag gillar sån här ja lite skräck och skurkar. Mm. För det är jag, jag gillar ja. med som alltså Lex Luthor han är ju skön för att han som jag gillar med många skurkar som, precis som som Lex Luthor är. Han ser ju inte sig själv som ond, utan han mm. säger det han gör för alla andras bästa. Och det är mm. sådana skurkar gillar som inte vet att de är onda. True. Mera, mera, min favorit är ju mer den här när de faktiskt... Vad ska man säga? När de faktiskt är... De är smartast i rummet hela tiden. Mm. Och de vet det också. Då mm. brukar det kunna bli så... Jäkla häftig En sån jäkla häftig karaktär mm. Nog för att de oftast åker på stryk jämt Förr eller senare Men det är fortfarande en jäkligt häftig karaktär att följa då Om man får göra det ja, Då blir det ofta att han blir mobbad och sen blir han handbegär Och då går han badshit crazy Ja, exakt ja, precis. Jag, har, jag har faktiskt en sån som är ganska Ja, det är inte så många som vet vem man är tror jag Men uh, du Nico vet jag har om en, en Bokserie för länge, länge sedan Okay. Som heter Artemis Fowl. Ja, jag har hört tal... Ja, ja, precis. Han är ju något sånt här mitt emellan. Det är ju en, ett barn. på mm. Vad är han? I, I serien tror han är mellan... 10 uh, och 14 eller något sånt där. I, liksom, man, får, han, man börjar träffa på när han är... Nej, han är nog 12 tror jag i första boken. Och så blir han liksom ett år äldre för varje bok. Där han är... Alltså den, han är så häftig att följa för han är verkligen smart, riktigt smart Och han liksom tänker igenom allting helt rätt och allting funkar skit bra och alltihopa Men, Och så kraschar det och så ska han upp igen och Han är liksom, han är kall på något vis riktigt, han jag gillar honom som fasiken mm. Men jag har faktiskt inte träffat så många som faktiskt har läst boken Eller lyssnat på den som jag gör oftast mm. när, när jag går tillbaka till den Nej, du har ju rekommenderat det till mig många gånger och jag måste ja. ta och lyssna på den Du får komma över och ge den sen för att ta tag i den Ja, Ja, för den rekommenderar jag till alla. Det är faktiskt, den är den är inte så mörk så. Det är den inte. Men dock så, det finns många gånger när man, i alla fall när man lyssnar på den så kan man verkligen få kalla korar gå ner för urgraden. Alltså bara av att höra hur den här Artemis tänker och hur mm. liksom beräknande han verkligen är. Och det är, mm. ja, det är riktigt häftigt. Mm. På, på tal om ingenting egentligen mm. Hur fan har vi glömt på På tal om antihjälte som vi pratade om i början mm. Han Solo Där mm. har han antihjälte Som heter ja. Luga Smugglare och sen har du, Ja precis smugglare och, och playboy <skratt> Sen har vi som sagt ja, men Hjälten Luke Skywalker mm. Mm. Yoda är ju också en hjälte Ja Hela Star Wars är ju fylld med sådana där figurer Ja, precis Anakin Skywalker, hjältar, liksom. Skywalker precis. var hjälte Blev antingen. hjälte ja, han, han var tänkt att bli Gick. en hjälte Så han blev ju liksom den Han orta... blev ju också batshit crazy <laughs> efter, att, efter att Padme dog Ja, precis så Och det, det är, som förstade honom riktigt över gränsen ja, Innan så hade han ju faktiskt ett medvetande Liksom Ah. Oh, han hade liksom lite av Jedi-styrelsen mot sig hela tiden Absolut, att de, de Eller, kände. jag trodde han Ja, de, men det är som de har förklarat lite i filmen också får man känsla Att det, han kan vara god men vi vill inte hjälpa honom utfalla att han blir ond Och då blir liksom, ja, ni, vi puttar honom hela tiden lite mot mm. the dark side mm. Och det är det, det, är det, det är precis som jag har sagt tidigare, den här mörkheten Sen att filmerna inte var så jättebra. 1, 2, 3, precis. De, var ju bara de hade kunnat gjort så bra frappkassa. mycket bättre för att få fram den mörka i honom. Ja, herregud, jag hade gett J.J. Abrams från början. Så. Ja, det hade varit. Eller, eller Nolan. Ja, det kunde ha gjort bra mycket. Det, nu får vi se vad som händer i de nya. Jo, jag, jag, jag, jag litar på J.J. Abrams. Ja, jag ser så skjut fram emot och jag, allt man har sett från nya Star Wars. Ja. Killen, han... Ju liksom fan, han är ju fan från början och vet hur man gör filmer precis. det kommer bli så jäkla kul. Men och grabbar har jag har en, så... fråga, ja. en annan fråga ja, egentligen. Tjär. Sure. Jag vet att vi, har, vi har diskuterat den här i veckan i veckan fram och tillbaka lite grann. Vad, vad är skillnaden på en, en, bara en vanlig hjälte och en superhjälte? Ja det var väl lite som jag sa där att superhjälten super måste du ju ha precis. superkraft precis. Exakt vet och det är Man, därför det är inte är Batman, han har ingen superkraft, så han räknas inte som superhjulter, utan han är ju en hjälte. Han är en fil filantropist och hjälte. Ja, så det är liksom... Precis som Iron Man. Ja, han har ju inte heller någon, han har ju Nej, sin russning. Precis. precis. Ja, ja. Jag tänker ändå, de har ju liksom ändå, inom situationstecken, krafter som ingen annan har. ja. Mm. Men det är som så... de försöker i Batman, de försöker att han har tränat allting och bla bla mm. bla. Mm. Men det är som jag läste lite om Batman, vad är det? han ska ha 300 000 miljoner för att kunna om en riktig person skulle vara Batman. Och han mm. skulle alltså stryk som han får Så skulle han ha död inom 24 timmar. Ja, 300 precis. 000, 000 miljoner alltså <laughs> 3000 miljarder då. Ungefär något sånt skulle man ja, ha så att... ja. 3000 miljarder kronor. Ja. Man skulle... det är det jag menar. De, mm. de får ju så Fan mycket vad fint Så att de, de borde ju vara alltså, Skulle de vara normala människor skulle de ju dö Hur som ja. Så att någon slags superkraft måste ju finnas i dem För att de ska kunna Klara av det Ja eller bara en, en jävla järnvilja Ja jo det är sant Men för alltså, det, är som... det är bara att kolla på folk i verkligheten mm. Som gör Absolut. helt jävla enastående Saker på grund av bara En järnvilja ja. mm, mm. När adrenalinet kommer som en mamma som ser sig barn under bilen kan lyfta bilen rena adrenalin absolut. och såna där grejer. Ja, Pff. jo, precis. absolut, absolut. Men det, det, det är ju människans superkraft så att säga, adrenalinet, adrenalin Ja, ja precis. Men då Sen, Så de... finns det ju vissa som är bara dumma huvuden och har jättemånga saker sig, som ingen någonsin har kunnat förklara. Nej. Nej, det är precis. Det är en jättebra serie förresten som man ska kolla upp Stanleys Superhumans. Ja, jag har sett den, jag har sett den. Mm, den. är riktigt skön faktiskt att jag tycker att man ska kolla in om, om mm. när vi är ändå inne på det. Men för min del så, som sagt, min syn på superhjältar, då är det att de har mm. superkrafter. Ja, men jag riktiga, tror folk... riktiga superkrafter om man ja, säger. men det är att lätt... ja. folk vet vad man pratar om om man säger superhjälte. Mm, säger mm. jag men... att Batman är superhjälte, folk fattar vad jag menar. Ja, jo, men alltså, precis, de där... det var det jag menade. Säger man superhjälte så de flesta räknar ju ändå in Batman och Iron Man mm. och de här killarna också som... Kanske egentligen inte är Superhjältar mm. Nej men de hjältar jag, ja. jag, skulle, jag skulle nästan dra det så långt Och säga att Iron Man är en antihjälte Ja na, grann, na, Jag skulle nog kunna hålla med där lite För det är ju ändå det är en hel del egoism Som är med blandat i den biten Absolut Och det är det som kommer vara väldigt intressant nu I nya Captain America-filmen Jag om, vet redan vad som kommer hända Om de gör som de gör i serien Precis. Precis. i i i Precis. Mm. Följer mm. de den plot och packa. Det gör jag också. Då kommer det bli en väldigt bra intressant och då kommer vi få se att Captain America och Iron Man inte riktigt är på samma sida om man säger så. Det har man ju märkt redan äh. i förr. Men, mm. men alla hoppas, hoppas som sidan... de drar det hela vägen som de gjorde i serietidningen. Ja, jag hoppas också det. Herregud, att andra sidan på. Är Iron Man på någons sida. Sin egen? Ja, ja precis. Han, han, han har ju ingen den, annan... Den, den, den enda han, han vägrar sätta sig emot så är ju Pepper. Precis. Ja, precis. Han är skiträtt för Pepper. Ja. <laughs> Men det är ju det som är skönt med Iron Man. Precis som jag sa om skurkarna. Att han ser ju bara att han har rätt. Han gör ja. det för alla andras bästa. Det är precis som med många skurkar som Lex Luthor. Men det är bara det att Iron Man har dragits mer åt hjältahållet medan Lex Ruther har dragit åt sitt eget håll åt andra mm, hållet. Mm, Skillnaden mellan hjältar och skurkar, den är inte stor. Det är det som jag gillar med många berättelser som är ute nu om att när Batman han har en plan för att ta död på alla Justice League även sig själv, mm. utifrån att de skulle gå batshit crazy. Mm, och, och det är det jag gillar med DC mycket. Jag har inte sett så mycket i Marvel men man har sett att det, har att det finns. Men DC har verkligen den här mörka sidan. Vi har, har en haft. plan vad som kommer att hända om någon går batshit crazy. Men lite så är det ju ändå med, med Batman också. Mm. Alltså att han, han är ju inte riktigt på någon annans sida. Han har ju sin egen sida. Ja, precis. Han har så, ju alltid sen, sen, den, på fetsen. Ja, men precis. Den är ju mer eller mindre God, men mm. samtidigt har han ju ingen han har ju ingen på sin sida riktigt på det sättet, utan det är ju han eller ingen som ska göra saker och ting, mm. kan man få en känsla av ibland i alla fall, han skulle ju inte liksom bara så här, lämpa över ett, ett uppdrag på någon annan direkt mm. För det, då skulle han inte riktigt lita på att den personen faktiskt slutförde det mm. eller klarade av det nej precis, och han har ju så mycket grejer som han är ju den enda som har en, en faktiskt kula med kryptonit i Mm. Och alla andra har ju liksom kryptonitstenen Han har lyckats mm. gjort en kula Som ska gå igenom hela kroppen Och sätta sig i stålmannens hjärta Så att han dör Det är ingen mm. annan som har något sånt Utan det är bara Batman och såna där grejer ja. Det är det liksom De här mörka delarna man får, liksom, När man gräver sig in att Det är verkligen finns problem är, överallt Nico, du som är lite fast i Batman äh, Ändå på det viset a, a, inte Finns jättemora. det någon Nej men, nej, men inte så sure. utan mer, mer så här, Om du har hört eller råkar sett någonstans a. Om det finns någon what if historia På Batman Där han går Batshit crazy och faktiskt Alltså ger sig på Alla de andra mm. Det finns en Men jag kommer inte ihåg vad den heter nu För det skulle ju vara askoolt att få se Faktiskt Näst, De flesta vet ju ändå om att han har de här bäcka planerna för att kunna Liksom Ja, förinta alla andra Superhjältar egentligen Det vore ju coolt att se honom faktiskt bli, Gå bananas Och börja ge sig på folk Alltså det finns en jätte och vad heter den nu Det är, det är, det är ju den som Batman vs. Superman Super Daniel Justice nu är baserad på mm, Finns mm. en tecknad serie Okej okay. Och den finns på Netflix just nu Där Batman och Superman slåss mot varandra Batman ha. är där Jättegammal Ja, och han, ah, ja, ja, ja Det är ju Mark Miller Eller vem det är som gör den Och den är verkligen, den är väldigt gammal Och de slåss mot varandra In till nästan döden mm, mm. Och där visar de verkligen att Batman han har ju skaffat en hel Skitstor direkt Bara för att kunna stå emot ja, nej, för, Den jävla pansardräkten Precis Ja, den som de oh. kommer att ha i nya... Ja, i nya Dawn of Justice. Yes. Så allt är bara häftigt. En. Så jag kan jag rekommendera... Nu tappar jag minnet på vad den heter. Där, Bar Batman The Dark Knight Returns. Okej. Okay. Uh, vi ska se. Jag måste bara kolla vilka om mm. Sådär. Ja, precis. Superman... Vr, eh, där. DC Universe. The Batman The Dark Knight Returns. heter eh, Batman The Dark Knight Returns heter filmen. Och då i part två så får man verkligen se när eh, Batman och Superman slåss mot varandra. Det är alltså två filmer som har släppts. Man ska köpa båda. För då får man se eh, den nya Robin också. Den kvinnliga Robin som mm. kommer och hjälper. Och så får man ju mm. också se när Batman är beredd på att ja, ta ner Superman helt enkelt. Den är det låter ju riktigt häftigt. Ja, den är riktigt bra. Och den är mörk. och den är Det som DC har gjort bra nu med många av de här se, så, se, animerade filmer som finns på Netflix och sånt. Det är att de är väldigt skapade för vuxna. Mm. Det är inte de här att de har gjort barnserier, utan de har gjort vuxna serier som är animerade. Mm. Ja. Och det här är en av de Batman Returns. Den kan jag verkligen rekommendera. Ja, det låter, det låter ju verkligen häftigt. För just, de, just den biten har, har i alla fall jag velat ha sett någon gång. När det ändå har pratat så himla mycket om att Batman han är förberedd på allt. Mm. Det finns ingenting som kan överraska honom. Liksom. Och då vore det coolt att se han själv liksom, gå över till den mörka sidan. Mm. Ja, och se vad som händer. Precis, det är ju det jag gillar nu. Det som man har sett i trailen till Dawn of Justice. Mm. Att man ser att när staden går sönder där i första Superman-filmen mm. så verkar det som att Bat eller Bruce Wayne är i staden. Ja. Och det är det som får honom att gå emot Superman. Mm. För tydligen mm. så mm. har vi, om jag har förstått historien rätt av det som jag har hört, så har Bruce Wayne varit Batman i, i den här har varit i över 20 år. Mm. Så allt det här med Robin och allt sånt, sånt har hänt. Ja. Medan Superman har de ändrat så att. Det här är ju strax efter att han har kommit ut som Superman att Aha. det är direkt efterslaget så han är ny. Så det är inte att de har funnits jättelänge, de känner inte varandra utan här är verkligen Batman han har varit, hållit på länge medan Superman han är ny. Och mm, det här är mm. liksom, de vet ingenting om varandra och nu är liksom det är något hämnd som vad heter det Batman har mot Superman. Mm. Det är, finns ett rykte som jag inte vet är sant men det finns en att en av hans nära, närstående har, är i byggnaden som rasar. Till Batman? Mm, en som han oh. står nära är i byggnaden som rasar och det är därför han oh. vill hämnas. För det är en som dör. Jag har hört vem det kan vara men jag vet inte om det är sant och jag vet inte om jag ska spoila så... det. Låt, låt, låt det vara spoilera det var det. Mm, så men, äh Om det stämmer så kan det vara skitcoolt. Fan vad mm. häftigt, ja det, gjorde, det gav det ju helt plötsligt en helt annan karaktär till hela filmen. Mm. Så det här är liksom att, det, här, det har gått batshit crazy för att han inte tänkte sig för Superman. Och det mm. har tagit livet av så pass många människor. För jag menar det är ändå, hela Batmans historia är ju uppbyggd på hämnd. Mm. Så att det, det är ju inte en jättelång sträckning att få det till att Superman kommer ny kommer ut ny... Ingen har sett honom tidigare på det sättet riktigt Nej. Och så har han ihjäl någon Nära till Batman då kan, jag, då kan jag lätt se att de börjar slås med varandra Utan problem Nej precis. Jäklar, vart det fanns så mycket mer tanke till den här filmen här, Plötsligt För det som är i den här Det finns en gammal berättelse mellan Superman och Batman mm. Och det är mm. ju att Superman hjälper Den amerikanska regeringen ja. Ja. Och då är det ju att De vill ju börja registrera Alla superhjältar så att mm. de har, hittar alla Alla ska ha chip och sånt på sig Batman är emot det Men Superman, han är ledare över den gruppen Som ska få ta in alla så att mm. de får chip i sig Och det är det som sätter igång bråket Mellan Batman och Superman Batman, Alla ska ha en frivilliga och så, Går de rogue, då sätter vi stopp för dem Det är inte ja. något regeringen ska göra Och så ska nej, sätta precis. chip i och hålla på Det är sådana grejer och ja, Det ska bli riktigt intressant att se vad som händer Mm. Och sen vidare vad som hände sen i Justice League Om det nu har gått så här batshit crazy Som ryktena säger Hur ska de då få in det i Justice League det Ja det skulle bli häftigt som fan Att går vidare med det här sen Efteråt också Hoppas, hoppas bara att det blir riktigt bra nu ja. Men det är, jäklar, jag har varit väldigt mycket med tag nu Efter det här Och jag kom sen att tänka på När vi, vi snackade skurkar Och lite anti-hjältar alltså anti mm. Anti-skurkar också Suicide Squad Mm. Det tror ja, jag kommer att vara riktigt faktiskt. intressant Just den här berättelsen med Jokern Harley Quinn Hur cool ja, det är inte det hon ska och sånt här. där ja, Det ska bli riktigt riktigt häftigt ja. faktiskt. Så får vi se. Jag, jag har inga förväntningar Inför den filmen Det får bara vara som det är alltså, ju, ju mer jag ser den så blir jag Mer intresserad av att se Sen har ja, ju... Jag måste hålla med dig där Niko Ju mer man ser, ser Om det och allt så det, Man blir mer tagg ju mm. mer man ser men det är som vi sa i tidigare avsnitt där brädspel för mycket för mig hänger ju på vad som händer med mm. Mm. Mm. Det är Mycket kommer hängas på hans axlar för att göra det riktigt bra. Vi har ju inte fått sett någonting tyvärr nästan. Nej, Så nej, det, det ska inte... bli riktigt intressant. En annan fråga jag har här är om ni bara fick välja en från ett format till exempel ni får bara välja en film. Vad väljer ni då? Vi börjar med film. Vad väljer ni? Vi får bara välja en hjältefilm. En hjältefilm. Jajamän. Första Batman. Med Michael Keaton. Okej. Okay. Med Jack Nicholson som Joker. Mm. Riktigt skön Joker. Absolut. Den bästa Jokern faktiskt. Heath Ledger är nära men inte riktigt där. Mm. För Jack Nicholson kunde verkligen därmed med att han kanske inte var lika psykopatisk i sitt sätt. Mm. Men han såg psykopatisk ut. Ja, Ja, men det är bra. Han, Vi har tre liksom... olika joker. Det är bra. Mm. Precis. Jag har ju Mark Hamels joker. Ja. Färnan, du hade ju... Jag håller ju på Heath Ledger, ja. ja. alltså, jag har, Men jag har sett väldigt lite av dem tidigare. Det, ja, ja. det är nog mycket det också. Men, men jag tycker Heath gör ju ett enormt jobb. Ja, han gjorde det jobbet lite väl, enormt. Ja, det skulle man ju kunna säga. I, i och med att han, stäng, han stängde in sig i typ tre månader och så, han blev så dålig och han blev så galen nu, huvudet. Mm. att han inte längre kunde ja, leva ett normalt liv. Nej, precis. Efter precis. Det. Men det är lite som den här nya, jag kommer inte ihåg vad han heter, den här nya Jokern, ja, vad heter han? Från uh, 30 Seconds to Mars. Eh, mm, ja, det Ja, han han. Han har ju tydligen... <laughs> Skickat en död råtta till hon som spelar Harley Quinn. Okej! För att han ska komma in i rollen. Så när han de har ju psykologer på plats när de spelar in filmen. Men alltså, vad fan är... Man? Han, <laughs> han, har, han har tyckligen <laughs> skickat via posten en död råtta till hon som spelar Harley Quinn. Jag är inte heller förvånad över det faktumet. Nej, nej, nej. nej förvånad för jag, över det För, för, för Lero är bara sådär... Han är... Mm han han kan är väldigt... karaktärsspelare Han går ju ah, in jaman. i en karaktär och det är det Jo men ändå vi... Vad fan <laughs> Så det finns sköna De får oh, ja. ju stört mycket pengar Betalda till sig för att de ska kunna Spela en karaktär, ja Men det, det är ju hall, många ju Han in... går verkligen in i det Ja mm. exakt, det är ju många som faktiskt inte, Som inte verkar kunna Faktiskt se skillnad på karaktären Och sig själv Under inspelning Ja, typ Heath Ledger mm. Men det så är det, jag ja, det i filmen det intressant också Att se hur oh, batshit crazy han verkligen verkar För det är ju det som gör hela med Joker han ska ju, Man ska ju se ögonen och liksom mm. minspelet att mm. han, jag, han är inte stabil Nej, nej, men precis nej, men jag förstår, Till en sån karaktär förstår jag ändå att det kan behövas Alltså verkligen gå in för det Men sen finns det ju Gå in för det Och så finns det Gå in för det det, är liksom, det finns ju alltid ett steg lite för långt. I mm. allt om man säger. för mm. fan har du en film då? Ja. Och det är alltså. Jag tar ju iskallt att allt som kommer ut i år räknas också. För det blir ju deadpool för min del. Du har ju inte sett. Alltså, jag, det. Jag, nej, du har men jag du är. Ja men jag är så tagg så det spelar ingen roll om det är katastrof Alltså det jag har sett på, i trailers och allt sånt som har släppt det räcker mm. Jag skulle kunna sitta med trailern till den filmen i resten av mitt liv Alltså jag är sjukt taggad på den här filmen mm. Ja, jag skulle ju nog välja Första Sagan om ringen-filmen Där asså? jag väljer min hjälte What? Som eh, Sam Ja, asså, ja herregud Hela jag filmen, inte på det. det är Sam som hjälpte i hela ja, serien. Ja, nej, ja, absolut. Han är hjälpte de alla tre filmerna. Det är ingen snack om. Nej. Absolut, absolut. Frodo, han blir ju så bruten, så han kan ju inte ens göra någonting själv. Nej, det är bara U tur att Utan Sam så hade ju Frodo dött. Ja. Ja, för länge sedan. Nej, så det är den filmen jag skulle välja. Det är Sog om ringen som film då som är min favorit hjältefilm. Superhjältefilm mm. det är någonting annat men nu när vi snackar hjältar och skurkar som där jag tar allt ihop mm. mm. då blir det, ah, det. Alltså, sk skulle man ta det så? Jag tror du menar superhjältar ja, på ah, så, så vis. Vilken hjältefilm är skur skur eller skurkar och hjältar ja, Superhjältar och skur superskurkar vad du vill. Och då ska du ändå ta Star Wars. Mm, du tar det. Ooh. Episode, vad blir det? Blir det till och med episod 5. Det det. Ja, jag tror, jag vet vilken du med Ja, det kommer jag kommer vet det, The Empire Strikes Back Ja, precis mm, mm. Ja, nej, men jag förstår den ska, ja. den, ska, den ska du nog välja som första Sen är det Batman ja. ja Jag håller, jag håller kvar Vad jag har sagt, det kommer Gör det. alltså det, det, Gör det. Oh. Får vi se om det är lika oh. bra När vi väl har oh. sett filmen Det kommer mm. bli så ballt mm. no, Om vi tar ett spel då Ni får välja ett spel tv-spel då? Med, med hjältar och sånt. Mm, men någon som du anser hjälte. Uh. Det kan vara skurk också om du tycker att en skurk alltså, gör hela spelet. Men... Jag känner mig väldigt enformig just nu. Eller enspårig just nu. Om någon anledning. Jag var förvånad att vi blir. Mm. Ja, eller hur? Jag förstår det. Uh. Vi har ju, jag har ju velat spela Batman-spel de som du har spelat, Nico. ja. Uh. Men jag har ju inte kommit runt och gjort det än Så att för min del Jag måste ju vara tråkig att Säga Deadpool-spelet också Ja, ja, ja absolut um, Jag skulle nog säga Halo mm. Ow, Det är mycket bara... bra Master Chief-serie Ja, inte. det är alltså, Master Chief är ju I och för sig en för han, har super, han har ju liksom övernaturliga, Övernaturlig styrka Ja, precis Eller ja, en han, anti han, han, han det han får har... vi ju se Ja, absolut. Men mm. jag, jag tror fortfarande mm. att han är en hjälte. Liksom. Det tror jag också, det... faktiskt. Ja. Jag, har fått en känsla, jag har ju börjat spela fyran. Och mm. det känslan jag har fått här är att han har ju liksom, han är ju missförstånd. Alltså, han ser ju någonting som de andra inte ser när det absolut. gäller den där regeringen. Absolut. Så, ja, men jag förstår. Jag, jag tror han är en hjälte, men ja, men jag skulle nog jag skulle säga ja, Halo 1, 2, 3. Mm. Visst, tvåan är det sämre av dem. Men ettan och trean, lätt. Ja, trean ja, jag är min favorit. Ja, och fyran, den står så starkt alltså. Den står så mm. före tvåan. Tror jag nog ändå. När jag tänker efter. Jo, fan. Ett, ett tre, fyra. Nej, mm, mm. ja, jag måste faktiskt hålla med. Absolut. Superbra. Och jag gillade Reach så och helvetet. Det tappade jag tyvärr. Jag har, inte spelat, jag har inte spelat klart spel, men Alltså älskar slutet på det spelet Jag, ja, älskar jag har inte slutet. sett det tyvärr Jag har spelat nästan igenom hela Men det mm. var någonting som Mäh. Och därför spelade jag inte heller mycket Eller spelade inte fyran för att Jag tappade det så mycket i Reach ja, där, där har du lite George R. R Martin Grejen att all good men must die Ja men det förstår That man Det har du i Reach All good men must die Mitt favoritspel då det är Som en, en fan av lite inne på det är Arkham Asylum. Första bästa Asylum. spelet. Mm. Det var det absolut. Just själv, med helhet var det, det bästa spelet. Mm. Storyn med Batman. Batmans del i sista spelet är det bästa. Det här är när han blir psykiskt nedbryten och börjar se syner. Det är det bästa jag har sett i något spel nästan någonsin. Men i helhet så var första spelet mycket bättre tycker jag än båda mm. ettan och trean. Eller tvåan och trean. Jag har hört många tycker tvåan är bäst, men jag tycker ettan är absolut. Serietidningar då? Om ni fick välja en serie där någonstans. Ni kan ju ta en karaktär, det är väl lättare än att dra ett... <laughs> en serietidning? En serietidning. Någon en en serie serietidning. Oh, oh, oh. Eller liksom en ja, hjälp, alltså eller en story jag... ni följer, liksom så ni tänker. Jag har inte läst minnet... serietidningar på länge. så att... För min del blir det faktiskt, nu närmast närmast tiden så blir det Why the last man. Asså. Men det är ju ingen specifikt, det, det blir inte riktigt en hjälte på det sättet. Men den i serietidningen är ju den jag tycker är absolut bäst. Mm. Här sista tiden. Och det, han är väl lite, alltså han är ju inte en hjälte så riktigt. Det skulle jag inte påstå. Okej. Okay. Men eh, jag måste nog säga den i alla fall För jag tycker att han är riktigt bra Karaktären I alla fall har jag läst än så länge ja. För min del så är det ju Batman mm. Mm. Och det är de mörka delarna Av Batman där Det är personer som man gillar Som går bort För oftast, de går ju inte bort På grund av en olycka Utan de går ju oftast bort På ett av de mörkaste sätten man kan tänka sig Mm, oftast mm. tack vare Jåken. <laughs> ja men so so som när Robin blir dödad av Joker. Precis. Liksom, verkligen blir i stort sett slaktad med en jävla kofot. Uh. Men han liksom uh. bara flinar hela tiden och bara frågar gör det här runt gör det här runt. Uh. Vilket gör rundas forehand eller backhand. Ja. Uh. Uh. Batman vet inte vem du är. Jo Batman kommer hjälpa dig. Nej, och så bara bryter ner honom totalt Precis, precis. Liksom var ser din hjälte innan han slår liksom ner honom <laughs> Exakt. Uh, och sen uh, med Oracle, den Killing joke Suverän. Så det är just Batmans mörka delar, det är det som gör hela den serietidningen för mig. Och sen tänkte jag ta upp det som jag och Färna pratade lite om i NF Game time -ti tidigare mm. avsnitt. Och det är, tycker ni att det är för mycket superhjältefilmer och superhjälteserier ute och på gång? Alltså det har ju stått still på Superhjältefronten jättelänge. Mm. Och det har ju börjat explodera de senaste typ fyra-fem åren. Precis. Men, ja. som Men innan så att... det så stod det ju typ still i typ tio 12 år. Alltså det var det. Den fanns ju inte riktigt. Det kom ju lite. Vi har ju Blade. Vi har ju... X-Men började ju komma tidigt och sådana där. Mm. Och så hade vi ju Spawn från typ Dark Horse och sånt. Ja, ja, ja precis. Men när man börjar höra som nu... Mellan 2015 till 2020 ska det komma runt 32 superhjältefilmer. Jag kommer se varandra, ja, Och det är som jag har hört väldigt mycket bra om Ant-Man nu till exempel. Mm. Men jag har ingen lust att gå och se den på bio. Det kan bli en, Nej, jag kommer jag köpa heller. Jag kommer jag, skaffa jag, jag, jag, alla. Precis. Men så här: Förut var man så fort det kom ut, det, kom, var man tvungen att gå och se det på bio. Det var världens häppning. Fantastic Four är ute nu. Nej, jag känner inget speciellt för den. Men jag känner ändå att den kan vara cool för det är en helt ny tolkning på, på Fantastic Four-grejen. Mm. Mm. En helt mm. ny tappning på det. Det är ju en serietidning, de följer ganska mycket som en ganska ny serietidning har jag hört nu. Som är mycket mörkare än de tidigare. Mm. Mm. Och det är precis vad jag vill ha. Men det är också... nej Det enda som jag känner just nu att jag måste gå och se på bio det är, vad heter det? Superman, Batman vs. Superman, Dawn of Justice och Suicide Squad. Mm. Det är för att jag är fanatisk i de karaktärerna. När gäller, jag har inte sett Aven senaste Avengers ens. Jag väntar på att den ska komma ut på film. för Jag har, inte ta jag har tappat det helt, kan jag säga. <skratt> jag, jag, jag gillade den som fan. Ja. Ja, jag måste hålla med där faktiskt. Det ja. Nej, det, så... Den var inte alls som jag trodde att den skulle vara. Nej Vi får ju se vad... Jag har ju föransbokat den redan via Home Entertainment- jag, jag, jag blev taggad på den alltså, när jag hörde att det var Spider som hade rösten mm. till Altron. För jag älskar Spider, mm. som skådespelare. Han är helt jävla briljant. Och just hans röst till Altron, det gjorde bara så här. Den där måste jag <laughs> det är så välkända ljudet. ja. <laughs> <laughs> Men ni är alltså fortfarande mm. taggade på filmerna James Spader oh. Jo, ja, jo. jo alltså jag, är det, mm. jag är det Sen, jag bara, kan sen nog... vad ni står det skiter jag i <laughs> jag, jag måste nog säga att jag står någonstans mitt emellan er två ändå Du Nico ja. säger att du har tappat det ganska så hårt ändå. Alltså, Så här ligger jag Jag kommer att se filmerna alla mm. Jag kommer gilla alla filmer Men jag är inte taggad på att nej, nej, gå och se det bra. första dagen Nej, Utan nej. det är liksom Jag tar det när det kommer ut på DVD eller Blu-ray först Det här att gå på bi och sånt Då måste det vara något verkligen speciellt 32 Star filmer Wars. Star Wars <skratt> Det dag ett helt klart Men många av de här filmerna Det är liksom Jag mm. som Black Panther Jag har ingen aning om vad Black Panther är egentligen Ant-Man Nej, allt väntar tills det ut på film Det finns tydligen serier. tre stycken Ant-Man Genom alla tider Ja, jag vet, två stycken, det kanske finns tre till och med Det är tre stycken Ja, jag känner igen en, tre också en, en, en som, ja, nej, jag vet inte om jag ska spoila någonting, men ja Och sen är det liksom, som nu med senaste Avengers till exempel, att de ändrar historien med Altron till exempel Men Altron har ju alltid funnits med Ja, men det är inte Tony Stark som har gjort honom, utan det är ju Ant-Man Ja, ja jo, och sådana nej, där ja, precis precis Och det är precis. då jag bara, aha ja, Jag gillar jag... ändå tappningen på det Precis, och jag det gör ju... det det är sånt som, det är det som gör mig intresserad alltså att det ska bli intressant och se hur de tolkar om att det inte bara är som ser tidningen. Men det är inte det som taggar till, alltså superhjältarna som visas. Eh. Serierna, jag följer ingen serie om dig just nu. Det är Gotham jag väntar på att den ska komma ut på DVD så att jag kan kolla på den. Men annars, Arrow tappade helt och alla de där serierna. Det enda jag har kollat nu senast det är hela Daredevil. Den var bra, den var, för den var väldigt blodig och mörk och sånt där. Men Arrow tycker jag, vissa delar är mörka, men det är fortfarande eh. säsong två ska tydligen vara jättebra, den har jag inte sett, så jag har tänkt att ta upp den igen, men det är fortfarande där allt bara, bara eh, för mig. Alltså, ja, ja. Men ja, säger du det så? Ja. Så <laughs> ja. kände lite så. Här, ja, men jag är fortfarande lite tagg på dem. Ja. Det, ja, men som det är sagt. bra att de inte har kommit alls för mycket än ja, mm. Som sagt Jag tror att jag är någonstans mittemellan eh, Dejdan och Nico, faktiskt. Mm. Det, jag, är, jag är inte supertagg på På dem allihopa Men dock så tror jag att När de kommer börja komma på bio sådär, Det kan vara så att jag glider iväg Och kollar på ett par stycken utav dem mm. Men sen är det ju som sagt Så fort de släpper en trailer Så ser det ju fantastiskt grymt ut Ja, det gör det ju, absolut Svårt man hör som ant men när jag hörde Hur kan de göra bra Ju mer jag ser och hör om det så hör jag att det ska vara riktigt bra mm. Men det är också Jag är lite här rädd att det kommer, De kommer ju slå i väggen Till slut mm. Och ja, vilken, men, se, vilken blir det X-Men-filmerna till exempel Det har ju liksom De är helt okej att se De är inte jättebra längre tycker jag nu har vi, får vi se. Gambit har ju tyvärr satsat på hållning. Fan som skulle spela Gambit nu kommer jag att vara en heter som alla brudar gillar. Den skådespelaren har ju tackat nej till rollen helt plötsligt. Ja, du, där ser man. Ja, och här grejer så. Det verkar som att skådespelaren inte heller är jättetaggade på att spela. Nej, men, det är klart, alltså, men det är väl klart att det har mattats ut ändå mm. när, det börjar, när det kommer så mycket. Det tror jag absolut. Det är klart det det är klart det liksom börjar det börjar bli mättat om man säger så. Ja, det så, tror jag absolut. Nu när det är liksom, det finns trailers till så himla mycket och det finns det är liksom redan sagt att det är så här många som kommer att komma och se si och så då är det klart det blir mättat där, utan att jag hunnit komma ut jätte jättemycket. Ja. Så är det ju. Mm. Nej, vi får se. Men det är som sagt man får ju ta det från som jag jag får ta det från film till film. Ah. Så jag kommer säkert sitta här och hylla varenda film som kommer ut nu, men <laughs> jag är inte taggad på att gå och se dem. Mm. Nej, så vi får se vad som händer. Ja, ah, absolut. Mm. Har vi något mer att ta upp? Nej, det var lite det jag hade om mm. eller hjältar och skurkar just nu. Mm. Alltså en en, en, en en grej som jag skulle vilja se mm. så är det eh, alltså mera alltså, i, i, i Spindelmannen Ah. Som de gjorde till film där, där det var Vad hette han? Ja, eh, ah, ah, de precis. första som kom Ja, ah. ah, precis han ah, oh, precis, Jag fattar ju på tungan mm, precis. Skitsamma eh, Green Goblin mm. oh, Där har du ju en riktigt jävla underskattad Skurk Ja, mm. ah, verkligen Men han är ju med i, vadå 45 minuter av filmen mm. Som mest alltså, i, i screen time Kanske är mindre till och med en halvtimme Mm. Da, da, da, han skulle jag vilja ha mer av Speciellt med Willem Dafoe Som kan spela galen Och det grövsta Ja verkligen Jag hade, jag hade velat säga att honom får mer utrymme Att briljera med sin roll För det är typ det enda som är bra i den filmen Ja precis är det, det var är ju Hobgoblin som fick lite mer känn Och det är mm. i den här nya Som jag inte har sett tvåan av Spider Amazing Spider-Man Då är det väl mm. Hobgoblin igen eller är det Green Goblin Nej det är Hobgoblin Ja Nej, jag har inte tvärsett den. Jag började kolla på den sen. Mm. Ja. Men är det inte i de filmerna vi pratar om nu, de första där? Mm. Med Tobey äh... Maguire. Ja, ja så är det, Anja. Tack. tack. <laughs> eh, är det inte i de filmerna, The eh, Foe där eh, dessutom får mask på sig, va? En fast mask. När han är Goblin. Alltså, det är första filmen när ja, den inte Han har fast, en stor hjälm. Det det ja, precis, ja, han alltså, har en hjälm, exakt. Alltså, jag tänkte mest bara på att det är svårt att se... Hans faktiskt Fantastiska ansiktsuttryck Och allt möjligt Ja jag ser... älskar alltså ansiktsuttryck Ja han är ju klockren och därför ja, det... tycker jag det är så synd Att de har täckt över det När han spelar eh, Goblin precis. Ja, precis. Du tänker Det är så, väldigt ja. väldigt synd För det hade ju varit jäkligt mycket häftigare att se honom Alltså faktiskt se ja, inte, hon... att, att det, Precis att det inte bara hade varit masken liksom, ja, ja, men precis lite ja, Kunde öppna upp den Och ja, vara ja, den sprittsprångande de... galen som han kan vara Precis, precis. Det hade varit lite häft... det hade jag tyckt var... hade varit lite häftigare faktiskt. Mm, mm. Men det är det som är skönt med de scenerna när han pratar med sig själv i spegeln och så. Att jag blir galen. Där är det grymt. Så det är där, det först är där det man verkligen jävla får se. Att man paranoid. Ja. <laughs> och då, och där, där får man ju se liksom verkligen hur häftigt det hade kunnat varit om yes. man hade på ett sätt kunnat se honom mer eller mindre i alla fall hela tiden. Ja. Mm. Exakt. Exakt, exakt. Ja, absolut. Ja men om ni fick välja en film just nu som ni var eller det är ganska dum för jag vet redan Jag vilken film vi ser mest fram emot nu och jag Star vet War! du Star Wars Nick är Deadpool och jag är Batman versus Superman så det hade vi redan kunde jag säga själv men eh, vi börjar väl snart börja runda av ska vi gå in på yes. fem frågor eller kör absolut jag har revansch att kräva <laughs> Och ni som har lyssnat på senaste avsnittet nu så står det ju... Jag var ju katastrofalt dålig. Ja, ni stod, tog ett poäng båda och två. Ja, jag tänkte säga och och jag var inte samma. mycket bättre. Nej. Det står sex poäng till Färnan och ett poäng till Danne. Yes. Och vi börjar så Då blir det ju Färnan som får börja yes. igen då. Ja. Okej, Färnan, är du med? Ja. I Star Trek The Original Series så kysser Kirk och Hara... Men, den kyssen var tänkt att hurra skulle göra med någon annan. Vem var kyssen egentligen tänkt med? A. Spock. B. Hikaru Sulu. C. Dr. Leonard McCoy, även kallad Bones. Eller D. Montgomery Scott, även kallad Scotty. Mm. Alltså, jag har ju noll koll på det här, men... Eh, Det är antingen A eller D, tror jag. Men jag säger det. Du säger D, Scotty. Ja. För att han kan behöva lite kärlek. Om jag inte minns helt fel. <laughs> Absolut. Jag säger A, Spock. Och du säger A, Spock. Ja, det är klart att du var rätt då, Danne, säkert. Och det är klart att det var rätt för Danne. Ja, det är klart det var rätt. As. 6-2 awesome. <laughs> I'm coming for you <laughs> Det blev ju så yep. att William Shatner som spelar Kirk insisterade att kyssen mm. skulle bli honom Men det blir ju rätt i nya Star trek I mm. J.A. Abrams film så blir det yes. ju ett kärleksförhållande mellan Spock och Hurra Yes Och sen, då blir det fråga två, och det blir till dig då Danne Ja yeah. Vem av de här har inte varit med som gäst i Fightin-serien Soul Calibur? A Link från The of Zelda. B Cloud från Final Fantasy. C Ezio från Assassin's Creed eller D Kratos från God of War. Oj. Vilka bra frågor Oj. du har Nicko. Ja, den var den var Jag säger Cloud. Du säger B Cloud. Yes. Och du Ronicke? Eh, jag säger ju inte samma för jag Får för mig att jag har hört Någonstans att han ska vara med mm. Men Det hjälper mig ju inte särskilt långt Eftersom att det är flera Att välja på Fast alltså jag vet redan att jag kommer förmodligen ha fel Jag vet uh, nog vem det är ja. Skitsamma, Skitsamma. Jag, jag vill ju få för mig ett link ja. Du tar A-link ja. Och rätt svar är B, Cloud, Final ja, Fantasy. Yes! 6 I'm coming for oh. you, bitch! Bort fick, jag, bort, fick jag, bort fick jag för mig att han inte hade varit med då? I senaste oh, Soul Calibur så kunde man redigera sina karaktärer. Att man kunde skapa nya kläder och sånt. Och där var det folk som mm. gjorde Cloud. Men han har inte varit med som gäst i e original. Men det har Link, etsio och Kratos. Mm. Så två 0 till är här Hur fanns det Link ut i det spelet? Han är med i Gamecube-variationen Och ser ut som sig själv Precis. Okej, ja okej yes box. Yeah. Fan han, du först Ja oh. Doctor Who är en känd tv-serie Där många anser att David Tennant var den bästa doktorn Men vilken doktor i ordningen var han? Ja nah, lägg av B, 8 C, 9 eller D, 10 Ah. Uh. Är nummer. Är han sjuan? Det tänker jag ju inte svara på direkt. Nej, jag vet. Han kanske kunde råka sig om det. Nej, jag har i fall. Nej, men jag. Ja, jag vill säga sju. Jag, jag är du tar sju. Nummer, A. Eller A. nummer A. Du sa siffra A, är sju. Ja, Danne? Ja, du. Den var fan svår, den också. Jag, ja, jag följer inte det alls. <skratt> jag säger tio. <skratt> du säger det tio. Ja, bara för att... Mm. Och rätt svar är... D, 10. Vem? Yes! Vem fan Vem är nummer sju då? Det får du fråga någon ja, annan Okej, okay. ja. oh. yes. okay, Danne ah, Först till dig då mm. Under 90-talet så ville en kändis spela spindelmannen på film Så mycket att han försökte köpa upp Marvel Comics Vilken kändis var det? A, Nicolas Cage B, Michael Jackson se John Travolta eller D. Tom Cruise uh, Nick Cage Du tar A. Nick Cage Fan vad säker du lät då Alltså jag, jag, vill, jag vill påminna mig själv att jag har hört det men jag kan lika gärna ha jätte jätte jätte fel men det, det är någonting som säger mig Nick Cage för Nick Cage ja. är så pass jävla sprittsprångande jävla galen ja, ja men precis lite samma tanke hade jag när, när Niklas läste upp dem Ja. För de andra känns ändå... Känns inte det riktigt som typ... deras grej. Nej, ja, jag vet inte. Nej, jag, jag, jag, det här är bara en ren jävla chansning. Det... Men... Fan, han har jo, du ett svar. Ja, det har jag nog. Eh, jo, alltså, det spelar ju ingen roll. Jag kan ju sitta här och filosofera hur länge som helst. Jag kommer aldrig, <laughs> aldrig vara helt säker. Så... Jag... Nej, jag säger nog samma faktiskt. Du tar också A, ja, Nicolas samma. Cage. Som alla vet så är Nicolas Cage en gigantisk superserie-fan. Mm. Men det är fel. Rätt svar var B, Michael Jackson. Mm. Vad? Ja, det, det, det, det blev så här, Åh. ja, nej. Det var nog wacko jacko. Det var en ren chansning. Mm. Ja, det spelade ingen roll hur många gånger du ja, hade nej. ställt en fråga. du hade aldrig sa Michael Jackson hur som. Så ska vi se. Då går vi upp på sista frågan och det är du Färnan. Jag måste ju ha ett rätt. Kom igen nu. Ge mig något bra. I Super Mario Land så spelar man som vanligt Mario men prinsessan är utbytt till Daisy och Bowser är inte huvudskurken utan här är huvudskurken en utomjording. Vad heter utomjordingen? A. Tatanga B. Haridama C. Vincent van Gogh eller B Cribbisch Men vad fan? Eh, mm. Eh, D. D Cribbisch. Ja. <laughs> Absolut. A. Danne? Jag ser A. Du säger A Tatanga. Mm. Och rätt mm. svar är Åtåtanga. Vad fan. Ah! Ställningen. I'm on the fucking roll. <laughs> det var sista frågan och ställningen står du, nicke. 6 poäng Fernand och Danne 5 poäng. Woohoo! I'm uh, ja, det är bra, for you, bra, bra kämpat. <laughs> Tager jag det? Tager ja, det var bra bättre, bättre gången, än förra oh, gången. En aning hör du Men du har steppat upp frågorna Aningen från första oh, herrej, det, det, alltså, hell, uh, love, Jag visste en mm. oh. det Ja Det kommer komma är... lite random frågor här och var och. Jag vill jättegärna ha frågor från er Lyssnare också Som mm. vanligt skickar ni det till Dit skickar ni också. Eller till vår Facebook Precis, Facebook, och in på ett avsnitt Var som helst Skriv även vad ni vill att vi ska prata om Skicka in frågor som vi kan svara på. Och kom ihåg att ni också kan gå in och skriva in er som gäster. Där ni går in skriver vem ni är, hur vi får tag på er och vad ni är speciellt nördiga i. Yes. Så får ni säkert vara med i framtida avsnitt. För nu börjar de ju glida iväg här på fem och sex poäng. Ja, jag är bara slutet Men det var det här avsnittet då. Ja. Ni får ha det så bra ni lyssnar och även Dan och Färnans så hörs vi nästa gång. Tack, Absolut. Tack, tack. Ha det gött. Tjängeling. Hej. Hej då.